Себе. Другого дня увечері Левантина пішла до струків, увійшла у хату і несміливо стала біля порога. Сім'я саме вечеряла і за столом сиділа нова наймечка. Та Левантина й сама не хотіла жити з струків, а за іншим прийшла. — А, здорова! Чого тобі? — відказала стручиха неприхильно на її здоровкання. Прийшла вам подякувати за службу, тітко. Та щоб ви мені гроші мої віддали. Які гроші? А за вами ж моїх зароблених шість рублів. Хаба, яка швидка. Покинула саме жнива. Я повинна була за дорогу ціну наймати. А тепер ще гроші править. Нема у мене твоїх грошей. Які були, то всі пішли на дорогу ціну оцій дівці. То була правда що Стручиха поєдналася з новою наймечкою дорожче, ніж із Левантиною. Але ж вона не хотіла пам'ятати, що на всьому селі ніхто так дешево не жив, як у неї Левантина. «Тітко!» — озвалась дівчина. «А Бог же бачить?» «Що ти мені ти мочі вибиваєш?» «Е, язиката зробилась, як з паничами зазналась?» «Іди собі, іди, від кіля прийшла!» Струк розсердився. Що ти справді стара вердуєш? Коли дівчина заробила, то віддай. Ну, відверни там, що переплатила за то віддай. Стручиха почала знову верещати, але струк сам виняв три карбованці і віддав Левантині. Ти мені здобрила дівчина за місто шістьох. Піду я з цього села, думала Левантина, вертаючись до баби. Піду світ за очі. Тільки тут і є добрих людей, що мати грещена. Кінько, а то хоч би воно все й завалилось опричня церкви Божої. Піду, де знайду роботу, то там і стану. Випрохала собі в волосся білета, заплативши за його два карбованці своїх трьох, поклонилася в ноги матері хрещеній, за ласку й поміч дякуючи. Та й пішла. Вийшла з села, стала, озирнулась. А на небі саме сонце сходило, та й сипало золотим своїм промінням і на хатки біленькі, і на верби кучеряві, і на далекий темний гай, і на широке поле. І все, що спало або ще сонно було, нерозбуркане, набиралося сили, жвавості. І озивалось до могучого, безкраю високого безкраю животворчого світила тисячма рухів, голосів, пахощів, кольорів, мов земля здригнулась, і заблищали, і заплескали хвилі світового життя. Тільки в душі Левантини ніщо не озвалось радісним голосом, ніщо не прокинулось опріч іще більшого болю. Поглянула на село. Не зазнала, як тобі щастя долі. Тільки слізеньками стежечки свої зросила. Нехай ті стежечки зелена рута покриє, а оця дорога до тебе терном заросте. Щоб і нога моя сюди не вступала більше. Пішла, не озираючись. А тим часом, поки Левантина боролася з своїм лихом, у димлях був розрух великий і заколот. Зроду з віку не чути, щоб так коней крадено. Бувало, звісно, що коли не коли і вкрадуть, та й то бувало на степу. Хлопці пасуть, не доглянуть, а воно й поведе. А тепер це лиха година та нещаслива настала. Де ж таки? Просто в двір ідуть, беруть коні замалим не сперед очей та й ведуть. І не можна і спинити, страшно. Усяке згадує, що сталося з дідом-стукачем. Провалили голову, та й вже. Воно, дід, не умер. Та добре ж, що незручно вдарено. А той каюк дідові був би. І то з у лікарні пролежав, та й тепер кволиться. А боронитись якось треба. Бо де ж таки? Тільки чоловік зіб'ється... Стягнеся на ту конячку горюшну, а вже її немає, нема.